ریاض الصالحین باب نمبر دے دولسم او حدیث نا شروع کی گی یو سل دولسم یو سل دولسم نمبر حدیث نا دے باب دا شروع کی او باب دولسم دے باب الحس علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر باب دے پا بیان دا ته زوالې پزياتوالې د خير باندي په اخيري عمر کې ګوره اخير عمر چې سوره واخ سي واقعي نو زياتوالې په نیکو کې پکار دي او دا په تللېږي چې زمما اخيري عمر کم نه ده ځکه نن سباهو ځوانې کې مرشتا نو جووانې کې مرشتا خو اکثر چې کلا ستا په بدن کې تا ته بازي سيزونه الله پیدا کړې دي کی؟ برگ او هغه تا ته تعلیم در کوي چې ګوره اخري عمر دي دي اول په مخ ګرنې په مخ ګرادش تا کا توړش بیا پای کې سورېږي سپینس سپن ويخته برګه برګه شي بیا سوه خدازي شي تک سپینه شي اړو کې شي او دا دلیلې پدې چې واخله سره اخیری دي ځکه په دې نه بل حالت پښېدا دي نه دا دي دا اخیری حالت دی چې کله انسان هغه بدن حالات پاغه باندې کویا شهید بوډا وادي د سپینوالی وادي د ويختو نو واه چې باذل بیا بل څه نه دی پکار دل بیا څه پکار دي ته الله د دین سره تعلق ډېر پکار دي جوڅدل پکار دي زمنګه د خلکو کې چکه اکثر خ ک نه چې کله بوډاګان شي زنناه کمزوري شي نو به د خولی بیا کار شروعو بیایاردې بې بیا خیر بیا, بیا کنزلی بیا بل ډل بل دا د بیا بیا غوی د خللو بیا الله د منږ مااف کې دا کینځل خدا نه چې په سم ما سکار دی بس زړه بخرم چې وخه پتیری زاسیم بډای ما اسیم بډای ما نور زه د ارګټ وټین او اتلم بس قران تلاوت کوما جنداری له زور ورکما استغفار ویما څو چې کارونه ما, ما، کری په ځواني کې مخې رسو خطر راځا چلا ماته پاره باندې مافیو کې ته مقشته کنيشتا لو اخیری عمر کم منورم په بادملوبانی زیات را شو نا او په بدن کې داخې نه غری چې علامه د پاره پیدا کړی اوس په دې باندې د علما او قول بیانې چې اخیری عمر کم کم زیاته چې ورسیږي نو اخیری عمر دے. قال اللہ تعالی ویلی دی قال الله تعالی دې الله تعالی اولم نعمرکم ایتذکروا به من تذکرى وجاکم النذیر علاوه ای یا عمر نو در کله ما تاسو لا هغه مودد عمر چې پندغستو پای کې هغه چا چې پندغستو وجاکم النذیر او راغلي تاسو ته حق پر وس علماء یې ورګون کې حق پر وس مو انبیاء هم چې یې د رکو لا دور عمر خو چې تا پ کې پندغستو پندب په د دې س کاله پپ تهقاله کې سیبا ار قسممه حالات وګوري د ظالمانو د مضمانو د خو د بدو د ن کملو د بدو ملو اومر تعلارسه میلا شو لو بس د نورڅواړی وا د ب ملو انجام دا دی خو خلکو انجام دا زمزان ځم ځان خو کوم چې زما انجام دغې شي داې ډې بدن کې که نه نه من نورم څکه شان شروعو حدیث کې راځي چې څو یو انسان بوډا کیږي نو داغه توس زونه ځوانيږي و منو شب منه یو الحرس على العمر او بل الحرس على المال دا بوډاوی ته څنګه مال جمع کوم په کومه طریقې الکه ته چاله جمع کوي هو ماسر واحد یو سړي د نړۍ او سمستا هغه بچی دی او چاله خپل سيزه والا کړي زیادہ ویزد او پس حج خګټی ودینی لګی زیاته ما دې ته پوه شو کوې زپې نور څه کوم حالک بچو له ګټه کې زه بچ خپل خپل تقسیم کړی مې خپل پر کارون نه کې چې د پم ګټو څه کوم پوهه او چې سړی دې هغه په ځان او په خپل ادینه مخ کې دیږي واسه نو نن سبا هو اړ یو ګډه په دې دې چې زمال سیوا کما او عمر مې زیات شي زانه وې چې په مال سو کوم په دې لګوم په خپل بچو لګوم ولې دې سره غلط خبره کنزلی رد بده گیند دې په ور کې ولالي بچي نو سي دې په ور کې ولالي چې دې سمي ارسنال ماحول سم دي خو چې دې غلط شو نو ټول کنټرول غلط شي بیا نو مشراه له پکاده چې صحیح کنټرول ساتي خپل يو نوسی بچی سي اولاد په سي ته دي غایته په خپر نظر ګوري ټول بوسره مینکای قال ایم نو عباس والمحققون ولې م بعض جلله او ک سان چاغې تخت کې کوون کي معنا د د یت سره اولم نومر کوم اووالم نومل کومسیتی نه سرنهتن آیا اومه نو د کړې منږ تاسوله شپېته کاله شپته کاله ډې ل او مررض په شپته کاله کې سری ته اړو شي معلومشي چې ګ شي ب د ظالم مزلو مخ خراب آوشي دا لشي زونو انجام متاملوم شي چې دا خو او انجام دادې د خسي ز انجام دادې د قللول علماو د دنیا نه لارسې هغه پس خلک جړاګانې کوي ای دا خلک تواګانې غوالي جنازولو ځاون نه رسې ها نوای چې سمدا څه ځان جوړ کوم چې دا دغه حالت شي بیا کنه او چې کله بداملې کنزل ظلماري او دا بد کارونه کړی ظالمی مرشي په شکر دای چې خو یې پلار مرش و خالق دوال راغل و دواو که و اغازوی و دواوی که چه خود فرعون ماف کی بلکه دا سوکو فرعون دوری دا و او اوی پلار می فرعون دانسی ونی کار پا کار ده دا لم دانی که کار خوب مشرحانم دانی که کار و دواوی که چه فرعون ماف شی اولم او ده فرعون نخود اخلاس کرو اولم نعمرکم مایتا ذکرو فيهی اولم نعمرکم منگا درخواست کودی مشرانولا زنانی نارینی خپل ذکر اسکار دی کئی او خپل ماحول دی خصاتی انشاءاللہ گو دا غی زندگی بسنگ خطیری گی داولاد دا بیم, بیم خیدن و سو بیم خیدن و دا غی بم خیدن خلق بوسطول میرا کئی اولم نعمر کم ستین سنتا و یعیدو الحدیث اللذی سنذکروه انشاءاللہ و تعالی او تایید کوي د دی حدیثا تایید کده ول لدې حدیث هغه چې زه به ذکر وکومنګ د دې لپاره کده الله خو غشي وکیل اذ عمر اخرې عمر دهم مليشي معنی ده سمهانیه اشرف سنتن اتل لس کال دي چا تل لس کال ته سړیو له شې بولو نه غو نه سړې پوش کنه بیا خو بدبانه وکیل مليشي 40 سنه سالوي کاله سالوي کال کوم سړې خو بدبانه ا تلص پتاخ توله تیر شوی سلوخ سو کروانی هم نو سلوخ تنه ما خوا شوی شپې دو او دو سلوخ ومنس کروانی قال الحسن والقلبي ومسروق ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا او نقل کړی شوی د ابن عباس نه همدا رنګي او او علماو نقل کړي د ان اهل المدينه كانوا اذا بلغ اعدهم 40 سنه تفراغ للعباده وكيله البلوغ درېخه خبره کړې ات الله ابن عباس از جلانو نقل دی عباس نشوي دی چې علماو نقل کړي دا غنه پدې چې مديني والا خلک کانو اذا بلغا کله بچه اورسه د احدهم یو داغي سلوېته کالو تا د مديني خلک بچه کله سلوېته کالو ته اورسه د نوتا فرغا لیل عبادت زان بی فارغ کچا تا عبادت دا پارا عرص بی پریغو دو عباد سلوی کالا زندگی دا عرص منگولی دا و آوری دا و زان عبادت تا فارغ و البکار دی سلوی کالا دا بانی تیری دو وردی با زان فارغ کالا عبادت تا وقیل ویلی جیو والبلو دا بلو سو کوی بلو یا بلو یا سلوی کاله یا سو قاتل اس کال وی او وقالو جاکم النذیر قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الجمهور والنبی دا نذیر سوق دے او نبی نبی علیہ السلام دے وکیل ویل شوی اشی بو دا بوڑا والے چبتن کی بوڑا والے راغه ادو کمزوری شو ویختسپن شو نذیر یڑا اور کو ان کے پیدائش بس طے وکلا او قال او عکرما او ابن عینه او وغيرهما او ولدی که درځو نو والله اعلم والله خوی چې سم څه در دینه پوش او بدن کتابه باج زونه عالمي موجودی د بودواله چغره له بس نو سکے او عمل عدد قبر سوچ کاه بیماری د باندې زیاتی دي او شی بیا چې بودا شي بیا په زانور بیماری مرشی کسم بیماری دي د بیماری د ول ژړی بیماری د کن سر بیماری او د کن سره د ژی اووااده با شو به دا او د مرګوادي بیا هم لاته پرې کې سستی کې عبادت کې و بیا خو جاهفاوه د جاړ کې خو په خپل مار ن استفاار د لانه د کوونهو مافیله حی سرور چا ادی دي فله او نهبي ړره رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ویلی اعذر الله الا امر ان اخر اجلو نده پرخه عذر الله د یو سړي اعذر الله نده پرخه الله د یو سړي عذر چوروسته کړه دا چوروسته ګل نه تا داو حتا تر دې بلغه 60 سنه د ور څلغه شپې ته او چې د چاو مرش شپې ته او کالوتا رسول دې نو د بانا عذر پاتې شوینه دي پد شو زر دا پدې کې ارکس মহানو کریم پشپېته کال او تر ریټایرمنټ مور کوي ور کوي کنا اور کې چې بالکل ختم شوبیا د کار نه پشپېته کال او تا بالکل نوکری ختمېږي د شپې رواه البخاری او شپېته کال تستا تعلیم دین کړو نوکری دین پورا شو بس نور سوارے. آبیام لاستا آبیام سواتو اللہ سو او بیا هم لاس ته خپل او بیا هم زه تاسو عذر پېښ کې زم دا عذر الله اوستا سو عذرو په سیر ټول عمر ګټلې وی نوکریاں حاصل کړو او بیا هم عذر پېښ کې قال العلماء العلماء ما نردي حديث ذا لا ميت لا ميت ركله عذرا اذا امهلوا هذه المدته له دې پرخه دلته عذر کلا چې مولا تورګا غل له دې مودې اے چې د سپېتو کالو مولا ته د زندګي علم اله شو نو داغه سوزر پاتې نشو درما ته عذر یواز او زګن ما یو کال خو نو شپېته کالو یقالو الیشوی اعذر الرجل اذا بلغ الغایا فی العذر عذر پیشکې سړې کلا عذر پیشکې کلا چې اور سیګی ندې خپلې عذردار سړی کله چولوسیږي عمر دغه انتها کې فل عذره په عذر کې چې انتها ته عمر د ورسینو حضرت په عذر دې فا... فا... په ځی بیان شې ګان شپه ته ګره انتها ده اساني اونونش فتو د کم خلک نسی یان ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قال او یکان عمر جلانو دی حدیث تخيال کوي ښه نظر راجو کانا حضرت عمر عبد الله عباس وې غانو عمر جلانو الله عنه یو د خلو نیما شیخ بدر زبېدان کوله ما د بوداګانو د بدر سره په مشوره کې لولي بوداګان چې په بدر کې شورا کاوه صحابه لداغه بوداګانو د صحابو سره په عزتن کول په مشوره کې زکو شروعه پکا انبازهم وجد فی نفسه گویا کې باز د صحابو بوداګانو اومند په پلنکه پپ لکې سومون پ خپل لې داموندو چې دا که لږ دی د لولو خلکوڅنګه داخلئ دا د د نورو مشانو سرهولې مشهکه کېئ په قالانوي ویللی ما یدو خولو حزا خو سبب نه شو په خللی می وي وی په سبه کېلی ما یدو خولو حزا معنا دڅ وجه نه داخلی۔ دائم نعباس مانا منسرا ولنا ابنا او زمان دا ابن عباس ما نام من سره ولا نه ابنا او او زموږ د پاره زممن دی پښان دد زموږ هم زممن دی په کار چې منګم ځ سره زممن راولو او مشورکه کینو زکه د حضرت عمر رضی الله عنه د مشوره کم خالکو حدیث تیر وکړه شکات کې هغه خلکو چې هغه په قران باندې خپو كم خالق للقرء للعلماء والقران بان بوون هذا من شوارع خلقوا دا فقال عمره انه من حيث علمتم دائم يا باس اسوگ چتا سو خپي جني چدا سوگ دي داغه اغه سړي دي چې درو بالا نبي عليه السلام دعا غوختوا څنګه دعا غوختوا اللهم علم داغو هو رئیس المفسرین د دیو امت ته دا هو ترجمان القران د بهر الامت ته اوبل دا چې د نبی اسلام د تر زوی هم دی بداه ن ذات یومن اوبل قابل حمد او غار حمد نذکه کینم پدې مشورکه کی بداه نی وی بالو ایمنی اباسو وی بالم ز ذات یوم یورزا يو چراشه د خل معوم نو داخلې کو مع را د سره په مشوره کې مشهه د لوړو صاحو ن نو زهکششرلو کو ځ په کې داخلکمه چا او مر د اللهو په تو داې یو زین الله لړیم لمالی چې یقین د د هزې او مر د غوالی مع لله نن ور او نلید ما چه دیر آواری ما لرا ننوزی ایلا مازا دیر پارمی را آواری لی یوری اوم چه و خی اغیت زما مرتبه نن چې زی را بللی ما او پا دیر طولگی دلوی لوی صحابه او پا منز که کنو لی ما نو دا حضرتی امر مقصد داو زما تا را بللو چه زما مرتبه دیر سکی او خیلی یوری اوم چه و خی دیت زما مقام زما مرتبه قال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما تقول في قول الله تعالی اذا جاء نس ہاں سو ایتاسو اوس مشتپوس کی ها نو قران تپوس کی د صحابونم کوي او د لولو او بیده د نم کوي حضرت عمر وی سو ایتاسو په قول دا لګی چې اذا جاء نس الله والفتح سوره النصر بارکتاسو سوایه تدې مقصد سره دا الله صلی الله علیه علیہ وسلم نفقالوی بعضوهم بعضی صحابو امرنا نحمد الله و نستغفرو حکم شویم منگتا شویم بحمدو آیو داللا او بخنبو والو داللا ازا نصرنا کلا چالا زمانگ امداد گئی و فتح علینا او فتح را کفم زمانگ فتح کی منگ با امداد داللا والو و سکتا چپشو بعضی صحابو علم یقل شیعه اسمونوی چاوې چې چا مقصد دا دی چې الله فتح راکیم کو سبحان الله الحمد الله وایو استغفر او آواز چې پاتې شو فقال حزته عبد الله ابن عباس وي لي في ماته حزته مرضيه الله هو اكذلك تقول ابن عباس عا تم دارنګي وي اي ابن عباس تم دارنګي وي سنجي دانور صحابه وي چې مراد دي نصرې ها زمونږ امداد الله کوي وي قال ابن عباس قال وی وی فرمات قولو قلتو ابن عباس لا حضرت حضرت امرته فرمات قولو ته سوی ایسوت مبارکه قلتو ابن عباس قولو ما هو اجل رسول الله صلی الله علیه دا صورت چراغ له نو دا نه تا رسول الله صلی الله من تخی دا صورت راتل دا سره نېټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلمه لهو ها پویا خلې دل دا پویا خنخدا دا غږه د پرادو غږه پرادو اعلم خنخدا ها پرادو قیامت باندې خنخدا دو مرغ دا غږه د پرا آلاء اذا جاء نس الله والفتح وذلك علامه اجلكا ذا علما انا قد نتي استاد فسب به حمد ربك واستغفر له كان توابا فقالوا في حزت مرضلانو ما اعلم منها الا ما تقولوا زنپوي گم ددینا مگر چتوي زنپي جنم دتي صورتنا مگر چتوي زنده پوېګم سیواد دې معنی نه اغا چته وي مانا د دې صورت د راتلو لو لو یا نه خدادا نبی لي سلام وفات دنیا نه نبی لي دنیا نه وفات کیږي رواه البخاری نو ګورا اګلو له صحابه چې په بدر کې شریک شوه کوبار صحابه اغا دې صورت صحیح مقصد بیان کړی شه نه او چا بیان کړ ا کشر الک حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ کلو علماء کو کشر الک اللہ سے واجہ بوش علم فرزکه حضرت نبی صلی دعا کړو اس حدیث حدیث عن عائشه رضی اللہ تعالی عنها قالت عائشہ ما صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ان نزلت عليه من نو کله نبی علی صلی الله علیه و سلم یو من فزا ناش نازر شفاق باندې دا صورت اذا جانس الله والفتح الا يقول مگر ويفي بها پایکه باغ موږ کبې و سبحانك ربنا وبحمدك پاکی تعالی زمن را وا او سنا صفته ندي تعالی لا بخنو کی متا متفقن لري و فی رواۃ فی سین و فی رواۃ سینه کراغری دی عنادی بیا شینا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یكثر ای یقول فی ركوع یات بی یقول و بقول رکوک و بقول سجده کہ ورکو سجده کہ به داد و اډر و سبحان کا اللهم ربنا لی پاکی را تا لرا اے اللہ اے اللہ اے رب زمنگا و بحمدکا او سنا سفت ندی تا لرا یا اللہ بخنو کماتا یا تا اول القرآن چه تاویلی کاف قرآن قرآن تاویل مانا کئی مانا یا تا اول القرآن یا عمل ما اومی ربی فی القرآن یا تا اول القرآن مانا یعنی عمل کئ پاس باندې چې حکم کولې شي پاغه باندې قرآن کې اے قرآن کې په کم یو سیس باندې امر شوی نو پاغه عمل کول دا دی دا یته اولو القرآن دی د یته اولو القرآن معنی سره پاغه سیس عمل کول چې کم سیس په سکه بیان شوی په قرآن کې داغه حکم شوی دی په قولي تعالی فسبب بحمد کا واستغفرو وفی رواد اللی مسلمن پر یو رواد مسلمن شریف کرا غری کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسرو عیقول قبل عیموتا و نبی علیہ السلام چھ زیاد بے وے مخید مرگنا سبحانک اللہم و بحمدکا فاکیر تالر اے اللہ سنا سفت ندی تالر اب بخن غالم زستانا ا تو بوبازم تا تا قالت وی آشی رضی الله و انا قلت بما اد الله پیغمبر ما هذه الكلمات سردا کلمات ا را کا چزی وینم تعالرا احد دستها چت بیان غیلرا تقول وا غیلرا نی نی کلمات مون ته بیان قال ان ابن بيلي السلام جعلت لي علامه في امتي زاريت وا قلت وا ګرځول شوی زماده پاره یو نخا علامه اعظم افومت کې کله چې ابن اغيل را نو ويم زغيل را اجازه انس الله الى اخر السوره وفي روات نو په يو روات کې راغلي له تم مسلم شریف ز پاره خان او رسول الله صلى الله عليه وسلم یکسرو من قول انچ زیاد بے ویوینا سبحان اللہ و بحمده استعفراللہ و اتوبو الیه قالت عائشہ و قلتو اویما اید اللہ پیغمبر اراکت اکسرو من قول سبحان اللہ ونم ترجت زیاد دے ویوینا کے تا زیاد تومله ز تا دیو نه از زیاد هک سبحان الله و به حمده استغفر الله و توبو الیه چاغه تا نیټه و وقت مقرر شو چې دین ابلو رستو صورت نشتا خوش نو دا د عمر شداغ کنه نو غزاد ذکر نو شروع ور کلا سبحان الله و به حمدي استغفر الله و توبو دله دې میلا او شاله کستا اخیری په تا پس یو شوګر دي تا دې چله کا باځې بيمارې نه پاتې کېدل دا خلا په فضل باندې سړې جوړي اوبيام د سمېګ نه ګوره ها دا شوګر دا اخیری بیماری د سړې د مرته په اړه یو وار نه دی شوګر وار لنده ځکه ما د ډاکټر نوریدلو اغه چیک اپ کا نو زناستم زمانه مخه داغه نمبر وی اپریشن خو کو اوسنګ شوګر دشتہ یا وی, وی اپریشن نو کومې وړه استه شوګر نو سبا کو وی شوګر د بیانونو سره جوړي وی شوګر د بیمارو مور د مور مور د اروشی عمو لیکه ها د بچو مور لیکه پچی د ستل شي نه کم دل امی او امی او مور مور سره راځي ورته ده څنګه ما ده شوګر بيمار لیدله و اسپاټال کې داخلو ټیک ټاکو خپېته کې وڅخه کړیو ديني ما کې ټیک شو او زخم نه راته مچ پټې وال لاغه پټې ولخصې واني او خوراک یو کو خپلوانو سردار هغه دڅخه شو باخه دې ټیک ټاکو خبرې ته له خندامنداربه په یو بلودار سره کېده پټۍ والا راځو ایتاسو زید مو پټې له کو بابا جی لا ازا حمزه را کنا پټۍ ماټې رو ګول او بس بابا پشا لال یا نو فن کې س او تو ګول او ساتل شوګر ز بیماري ده او تاسو رو د تسلو تاسو بچي اوس کې ټیک ټاکه مازه ټیک ټاک شوګر د های لیول کې ام نقصان ده حقه تعالش ام نقصان ده اول از موږ یو ملګریو ما ته زموږ یو لريشه دا رو 20 ته شوګر داري بس اپریشن یو کړیږي او څاکلا به څنګه همدارځي کینسر وي تاسو روان ورو نو مې خدای چې نور مصیبتونه بچي انسان کا دو شوګر شو بلټ پرېشر شو کینسر شو تور جړې شو دا د مرګ آواز دی بس نو وګوره بیا مله ځړي علاج کې د تر هدا پورې چې کم شې واسي د کینسرم کېږي چې کمي ونوري او چې کله حته دې ولوسيږي نو دا غي بیا اغله علاج شي بیا او اکثره په جګر باندې پر پښ باندې ای نه باندې داګه دا نه دا نه راشي دا نه ویلای تنه بیا نکي ظاهري دارو علاج کې پټه پهولګو ستنه بسې علاج کې ده دا غي کن سر شي او ټیږي غټیږي زره ختم کیږي اينه ختمږي پر پوسکل مي ختمي کي اس ختم شي خوش الله زموږ د تاسو په دې بیمارونه موږ له امان راغی لازم بچی نو نبي عليه السلام تا بي بی بیا شوي چې زوینم تا زیاد چته دا کليمه دروي سبحان الله وبحمده استغفر الله و يتوب له نبي عليه السلام مي اخبرني ربي ماته زماره خبر راکړ چې بس تا وخت راکېدو والره ان <سؤال> سار علامه بشك زوینمه یو علامه په خپلومت کې فیزاره توها کژوینمه غیره را لزیاتوم زدا وینه سبحان الله و به همیاس رسول او طولید فقدر اي توها تو الله والفتح فتح مکه مکه او ورائت الناس يدخلون في دين الله أفواجا او, مكة خلق دل دل دل او, او کی. کی مکه کې خلک راځي دل دلې او د نگی په دین د الله کې او مسلمانۍ کې په مدینه کې اومه مکه کوم ناغم ما ولی دا نو فسب بحمد ربک کا واستغفرنک ان توابا شیخ القرآن د دې زمانه الله دې په رحمت نورېږي ويئ الماس رسوکم نو بیا ورو چې کمه لازم دل دلې خلک نو دا نخرد دې دا چې موږ رواني دنیا نه اوشي فسبه بهمد ربک واستغفر انه کان طواب عن انس رضی الله تعالی عنہ قال حضرت انس وی. یعنی مقصد د احادیثو دا دي چې استیاد خیرونو په کوم وخت کې کا په اخیری وخت کې په اخیری عمر دې ژوندۍ کې دې حدیث کنده ته اشاره ده حضرت انس وی چې ان الله بشک الله عز غالب دی او جل الوی دی طاب علی الوحی علی رسول الله صلی الله وسلم قبل وقدی بل لبسب رات لواه نبی علی صلوات و سلام ینه نزول دوه وحی زیاد شو وای خو مخ کلم شو ورو وحی رات لا خو کله ب او کله بل گرات که چې کله د نبی علی صلاتو و سلام وحده مرګ بل را شو نو یو خپل پسې بلګه تار وحیدا روان وو لګاتار به زو زو به وحیدا تاسو ډیره برات لا ځکه اخیری وخت دی نو اخیری وخت کی وه په غزيات او شو او وحی سغت دینداری او قران او مانزه ده چې اخیری وخت کې عمل زیات کا څنګه په پیغمبر وه اخیری کې سیوا نو تب اخیری وخت کې عمل سکه ویمالا ما اسے ما اللہ اندھا ماف کئی دیر کاؤنم اکریا مافی کئی نو آگا چا سم منزو نکو ناغم پریری ویمالا دسی مصیبتونو بانے گرفتار کرے ما زمان اللہ خواب پا دے نو آگا سپریدانو چی مصیبت بانے گرفتار این زمان مافی با اللہ ہوگی کما پی سب رکو قبل وفاتی ہے مکید وفاتنا حتی آتر دے توفی آئی چا وفات دے شو اکسنا ما مزیاد آئی چا وہ واحی مخیوم وه و چې ګلو وفات کیدو نو په اخر کې به وحسی ماشو اوای ال خامذ انجابېد قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يبعث كل عبد <متحدث> على ما <متحدث> مات عليه پورته کولېږي هر یو بندا په سجده مولو <متحدث> پاګباني پکم حال کې چې ملو مولو نو پاګحال کې به پورته کولېږي روا او مسلم کته په حالت زنا کې مولوي نو په دا حال کې به پورته کولېږي په حالت یې یوازې مکه زلزله راغله او بلل <سؤال> بللګونو پر ووتو یوازې کې خلکو چې هغه بللګونو نا آ ګټه مریاس درکول نو پربند پکې خلک راوځي دا په جناګانو خلکو راتو خوش الله الله زمنګداسه حالتونو کې مرمت مरावर چې منګه په غلطو قانونونو کې مبتلا یو الله موږ له مرقضا سه حالاتو کې راواله چې موږ تابعدار او ستاسو قران او قدین باندې مشغولایو یوبعث كل عبد على ما متا شکه سو سودونو به پورته کی څو په دا کوه په غلاګانو پورته کی څو په دی یا الله زما توبہ ماته مافیو کولو واه مسلمان مقصد د احادیث رو دی باب دا ده چټی ترغیبی ورکه په سبانی په نیکو په اخیری وخت کې